31. Janek kapitány a vezérlő termében a vezérlőpult előtti monitoroknál ült, és a technikát ellenőrizte. Hirtelen felvillant a kép az egyik monitoron. A kép az űrhajó előtti talaján a kőzetet mutatta. A kapitány behajolt a képernyőbe, majd azonnal a rádióba szólt. Híd a hangárnak. Itt Janek? Igen, kapitány. Látják, amit én látok? Bekapcsolt Fifield sisak kamerája. Mi? Hol? Ugrott fel a legénység egyik tagja a csapatszállító jármű mellől. Épp a géppark állapotát ellenőrizte. Oda lépett a hangárból a kinti világba vezető zsilipajtóhoz, és a felette elhelyezkedő közvetítő monitorra bámult. Ahogy a képeket elnézem, a kóborló kolléga itt van a hajó mellett, jegyezte meg Janek kapitány, Miközben a szomszédos monitorok képernyőjét is vizsgálgatta. – Báz, nyisse az ajtót! – adta ki a parancsot a hangárban az a tőle távolabb álló szkafanderes alaknak. – Field hall engem? – Jelentkezzen! – adta ki rádión az utasítást a kapitány. Ravel szintén a közvetítő képernyők előtt ült, és próbálta a hajó kinti kameráit sorban pásztázásra állítani. Semmiféle mozgást nem észleltek a kamerák a hajó körül. A hajó rámpája nagy dübörgéssel kinyílt, és a kinti talajra ereszkedett. A legénység rangidős tagja kiballagott a rámpa szélére. A rámpa előtt, közvetlenül ahol az talaj tért, jól kivehető volt egy szkafanderes alak a földön. Teljesen természetellenes pózban feküdt ott. Az űrhajós nem tudta jól kivenni, hogy ki lehet, ezért még közelebb lépett. Várjunk csak! motyogta magában Janek kapitány a monitorok előtt. Az űrhajós ekkor ért oda a testhez. Jól láthatóan azonosító azonosítójelzése volt a szkafanderen. A test kicsavart púzban feküdt a rámpa előtt, de úgy, hogy a lábai és a karjai a talajra támaszkodtak. Úgy festett, mintha egy emberpók lenne. A szkafander sisakja a lábak és a karok között előre felé, de a talaj felé nézett. Az űrhajós a lábával megérintette a mozdulatlan testet, majd hátrafordult a legénység másik tagjához, aki a háta mögött figyelt. – Hé, Volis, gyere, nézd meg! – kiáltott oda neki a rámpa szélén álló űrhajós. Volisnak hirtelen elkerekedtek a szemei, mert látta, hogy a társa mögött a holtest feje megemelkedik, majd abban a pillanatban a szkafanderes alak feláll. A szkafander arcvédő sisakjának üvegborítása teljesen hiányzott. Az űrhajós észlelte társa megrémült mozdulatát, ahogy felemelte a karját és felé mutatott. Hirtelen, megpördülve visszafordult és egyenesen a már felállt Fyfield szkafanderében lévő ember alakkal találta szemközt magát. Az alakarca hasonlított ugyanaz egykori Fyfieldre, de a feje borzalmasan eltorzult volt. Most már inkább hasonlított egy vicsorgó vadállatra, mint egy emberre. Úristen, Fyfield! ki megrettent hangon az űrhajós. Az egykori Fifield hatalmas lendülettel egy óriási ütést mért az előtte álló szkafanderes űrhajós sisakjára, akinek azonnal széttört az arctakaró üvegbúrája. A nyomás kiegyenlítés megszűnt abban a pillanatban, és az űrhajós már azelőtt meghalt, mielőtt a talajra zuhant volna. Az űrhajó ajtajában álló másik űrhajós azonnal menekülőre fogta, visszahátrált a hajóba. Mi a büdös istennyila a folyik odalent? Ordított fel a kapitány a vezérlőteremben, mert a kamerák által közvetített eseményt jól látta. A menekülő űrhajósnak már nem maradt ideje, hogy a hajó zsilipajtaját és a rámpát lezárja, mert a Fyfieldből maradt alak gyors léptekkel bevágtatott utána a hangárba. Hamarosan utolérte a skafanderes embert, és a tarkójánál fogva megragadta, majd félkézzel szabályosan kihajította visszafelé a rámpára. Az, hanyat zuhanva, hosszasan csúszott le a ferde rámpán. A hatalmas ütéstől nem tudott felállni, ekkor a szörnyé változott Fyfield egyetlen ugrással a melkasára ugrott. Az űrhajós vért kezdett töklendezni a sisakjába. A szörny még kétszer rátaposott, majd a már mozdulatlanul előtte heverő űrhajós sisakjába vágott két kézzel. Olyan erővel csapta meg a testet, hogy a szkafander sisakjának üvegborítása azonnal széttört. Az űrhajós pár másodpercig hörögve feküdt, de hamarosan minden élet elszállt belőle. – Segítség, segítség! – hallatszott a rádióban a hangárban rémültem menekülők hangja. – Indulok le! – ugrott fel a kapitánya székéből. – Chance, beöltözünk, jöjjön! – intett kifelé menett Janek az épp akkora a teremajtajában felbukkanó társának. Ne engedjétek a hajóra, üvöltötte egy űrhajós a többieknek, miközben egy fegyverrel a még mindig a holtest felett tomboló szörnyé változott Fyfield belőtt. A lövésnek semmiféle hatása nem volt a szörnyetegre. Az megfordult és rávicsorgott a lövöldöző űrhajósra, majd megugrott felé. Abban a pillanatban megjelent egy újabb alak, aki hosszú lángnyelvet engedett ki a fegyveréből a szörnyetegre. Az hirtelen irányt váltott és felugrott a hangárban lévő csapatszállító oldalára, majd gyors kúszással feljutott annak a tetejére. Közben többen is lőni kezdtek a szörnyetegre a pisztolyaikból. A lény az alatta lövöldöző egyik űrhajósra vetette magát a gépjármű tetejéről. A legénység tagja olyan szerencsétlenül esett, hogy szkafanderének sisakborítása megrepett, amiből azonnal szökni kezdett az oxigén. A következő pillanatban a szörny rátaposott az arcára, amitől a sisaküvegje darabokra tört. Az űrhajós szabadba került arcán átfutott a borzalom grémasza, és halálhörgésbe kezdett a hangár padlózatán. – Készen áll? – nézett társára a kapitánya liftben, ahogy a közvetítő monitoron végignézte a hangárban lévő emberei haláltusáját. – Igen, uram! – válaszolta mindenre eltökélten Csensz. A hangárban közben többen körbevették a tomboló szörnyet, és folyamatosan tüzeltek rá. A Fyfieldből kifejlődött lény tombolva dobálta ide-oda az embereket, mintha a lövések semmiféle kárt sem tennének benne. – Gyerünk, mindenki! El kell tűnnünk innen! – Ordított egy űrhajós, és beugrott a csapatszállító jármű vezető A szörnyetek közben több emberrel is végzett. A csapatszállító jármű ekkor hátramenetbe kapcsolt, és egyenesen áthajtotta a szörnyetegen. Több nehéz abroncsai rátapostak a lény arcára, majd előre menetben lehajtott róla a jármű. A lény újabb lövéseket kapott és a kapitány lángszóróval beterítette a felismerhetetlenségig szétroncsolt testet, majd addig ismételte a lánglövellést, amíg az már mozdulatlan, égő halommá változott.